Ya Allah Ampuni maksiat mata kami Jadikan mata ini menjadi mata Yang selalu akrab Dengan ayat-ayatmu Jangan biarkan mata ini yang membuat hati kami mati Ampuni maksiat dari pendengaran kami selama ini Ya Allah Jadikan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Telinga yang selalu rindu mendengar namamu. Ya Allah, ampuni segala maksiat mulut kami. Ampuni segala kebohongan yang pernah kami ucapkan. Ampuni candanya mulut ini sering melukai hati ibu bapak kami. Ampun jika kalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Rauh, jadikan mulut kami ini menjadi mulut yang selalu bersih dari kata dusta, Lisan yang seluruh basah menyebut namamu. Lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi hamba-hambamu. Lisan yang kau ijabah doa-doanya. Ya Allah. Runiakan kepada kami ampunan atas maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni jika tubuh kami pernah berbuat nista. Ampuni jika tubuh ini ada daging haram yang pernah kami makan makanan haram, harta haram. Runiakan kepada kami tubuh yang bersih, Allah. Bersihkan dari segala kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh jasad ini. Ijinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih, Ya Allah. Bersih dari harta haram. Bersih dari makanan haram. Bersih dari perbuatan haram. Ya Allah. Harunya akan kepada kami Ampunan atas masiak hati kami. Ampuniji kalau kami sering berbuat takabur. Jikalau hati ini sering menghina dan merendahkan hamba-hambaMu. Ampuniji kalau kami sering riak ya Allah. Ampuniji kalau kedengkian masih bersemayam di hati ini. Rob. Jauhkan dari diri kami segala kesombongan, sekecil apapun. Indahkan hati ini dengan hati yang tawadu. Jauhkan dari diri kami sifat patria dan pamer, ya Allah. Indahkan hati kami menjadi hati yang ikhlas hanya karena engkau. Jauhkan hati kami dari kedengkian, kebencian terhadap kaum yang beriman. Jadikan hati kami hati yang penuh kemaafan Hati yang penuh kasih sayang Dohai Allah Peruniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu Hati yang tidak bisa lupa padamu Hati yang merasakan kehadiranmu Hati yang tidak berharap selain harapannya kepadamu Rob, indahkan hidup kami dengan hati yang merasakan bahagianya mencintai-Mu. Mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Duhai Allah, hanya engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini. Bisa membahagiakan ibu bapa kami. Golongkan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi ibu bapa kami, Ya Allah. Jadikan umur yang tersisa, bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Bisa menjadi orang tua atas anak-anak yang soleh dan soleh. Menjadi hambamu yang penuh manfaat. Allahumma Inna nas'aluk ridaukawal jannah Wana'udubika mensokhati kawannak Ya Allah Selamatkan bangsa kami ini Selamatkan umatmu ini Ya Allah Jangan biarkan kami diperbudak nafsu Jangan biarkan hidup kami ditipu oleh dunia ini Jangan biarkan kami diperdaya oleh syahwat Jangan biarkan kami terjerumus karena amarah Karuniakan bulan yang penuh berkah ini Hidup penuh kemuliaan dengan cahaya ilmu, Ya Allah Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berilmu Para pemimpin yang adil Para pemimpin yang soleh Yang dapat membimbing kami mulia dunia akhirat Ya Allah And there is the saat hidup kami berakhir. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasulha. Wa taubatan qabla maut. Wa rahmatan indal maut. Wa magsiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka asmal khatima. Wa na'udhu bika min su'il khatima. Rabbana. Atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabanna Amin ya Allah Ya Rabbul Alman Para pemirsa yang budiman di seluruh penjuru tanah air Mudah-mudahan malam ini Membuat kita bersemangat membuka lembaran baru hari esok Dengan terus menuntut ilmu Dan melatih diri dalam kebenaran dan kebaikan.